Вологкість висока, хмарність низька. Чувався непечиво зачерствіло, бо він тримав його у розкритому пакеті. А зате він згадав, що на горіщі має лежати старий піонерський барабан. Адже тут теж були піонери, правда? Що він тепер працює із одним професором, фотографуючи старі цвинтарі, і чує, як дзвенять камені на могилах, і перешіптуються між собою гіпсові ангели із надгробків, що в нього не засмагають кисті рук, що мідна дощечка на стіні замку, до якої треба прикладати палець, згадуючи бажання. Вже відшліфована до дзеркального блиску і пускає в об'єктив сонячні зайчики, а він досі не знає, що ж такого я могла тоді згадати. У мене багато справ, Бранко. Так, на все добре. Бранко дивиться у дзеркало. Він так і не поголився нині, але не біда. Це можна зробити завтра. Дивиться у дзеркало і не бачить себе. Бо нема на що дивитися каже сам собі, бреше, але не знає, що бреше. Отак був би він собі звичайним чоловіком, якби не якесь «якби», котре вічно носить як мед під язиком, котре бачать усі навколо, окрім нього самого. Просто зараз у двері до нього дзвонить молода рудавка у джинсовому комбінезоні. Це вагітна дружина водія далекобійника, що мешкає поверхом нижче. Саме та, що колись була ще зовсім не вагітною, навіть зовсім не дружиною, а просто дівчиною, що позмінно працювала на пошті і приходила у פרוбоєцьку квартиру свого теперішнього чоловіка, аби ночами виборювати його кохання. Саме вона із вікна тієї квартири якогось ранку побачила незнайомця. Незнайомець із легким заплічником стояв у дворі і дикуватими очима дивився на вікна їхнього дому. Вона тоді зойкнула і заховалася за шторою, бо встала з ліжка гола. Незнайомець постояв ще трохи і пішов. Повернувся за декілька днів і винайняв Аварійну кутню квартиру на четвертому поверсі. Вночі калатав якимось начинням, а вдень часом спускався до неї. Вона саме перебралася до коханця і просив дозволу скористатися телефоном. Дзвонив до свого двоюрідного брата. Вона сиділа на ослоні поруч і. Косувала на сусіда, що артистично жестикулював, чула навіть відлуння іншого чоловічого голосу у слухавці. Вони сперечалися, що зділили і продавали. І розмов вони здогадалися, що йдеться про нерухомість. Потім кілька разів прийшли рахунки за міжнародні розмови, які вона сховала від свого бойфренда і потай оплатила сама. Присмак благородства у роті прийшов, коли Бранко саме так представився їй незнайомець, якось зайшов до неї і трохи соромлячись залишив на полиці поруч із телефоном гроші за свої розмови. Розповів, що вже викупив ту квартиру і тепер тут житиме. Потім вона таки вийшла заміж. Пережила ремонт поверхом вище, який за гучністю міг би посперечатися із кінцем світу, якби кінець світу відбувався в той же час. На новосілля сусід нікого не запросив. Тепер її чоловік часто і надовго від'їздить на своїй фурі, а вона лишається на з дитиною, що копає зсередини її живіт. Кілька разів на тиждень вона підіймається до бранка – зі страхітливо-одноманітним запитанням. Чи не знайдеться у нього трішки борошна? Бранко не дратується, лише знизує плечима. Звідки борошно? У нього ніколи його не було. Перепрошує, підкочує гачі джинсів і лізе по приставній драбинці на горище. «Вибачте, я трохи обмежений у часі буду дещо робити», «А ви розташовуйтесь, не соромтеся!» Бранко затявся на тому піонерському барабані...